Якщо вдалося, він обов'язково відмиється і стане добродієм, благодійником і національною елітою. Його діти отримують блискучу освіту і ніколи не згадають, що перший мільйон їхніх батьків було зроблено далеко незаконними методами. А яким було б життя Ірини Фріди, якби її батьки були живі? Було б це пекло чи рай? Хто знає? Газненацька з її очей бризнули сльози. Їй стало так шкода себе. «Мамочку, таточку!» – заридала вона. «Якщо ви мене бачите з неба, Пожалійте свою дитину. Мене так давно ніхто не жалів. Мене так давно ніхто не голубив. Як мені важко, дорогенькі мої. Як же мені важко бути сильною і незламною. Господи, та в цьому світі ніхто не каже «візьми оце». Всі тільки просять або наказують «дай, зроби, заплати». Як я стомилася від такого життя? Та я згодна віддати всі мої багатства за один день прожити з вами. За одне слово, донечку. Ірина плакала, а Юра Юродовий схлипував біля неї, ніжно гладячи по голові рукою. «Не надо плакати, Фрідо, не надо, все добре!» – лепитав Юра. «Пий каву, поки гаряча». Проте Ірина ніяк не могла заспокоїтися. Тоді Юра взяв її за плечі, легенько струсонув і якимось дорослим і зовсім неюродивим голосом наказав. «Подивись мені в очі!» Ірина здригнулася з переляку. Вона, як загіпнотизована, подивилася в його прозорі очі і провалилася в них. Там було спокійно і мирно. Там була вічність. Лише одну мить вона була в цих очах. Але їй вистачило, аби зрозуміти, настав час її життя відкладеного на потім настав час жити. Ця думка була такою морозяно-збудливою, такою свіжою, такою п'янкою. І тоді Ірина одразу повернулася в себе, витерла сльози і роззирнулася навколо. Вона стоїть на подвір'ї дому химери, тримаючи в руці смажений пиріжок. Вона посміхнулася. Давно не їла смажених пиріжків. Перший колток гарячої кави був просто рятівним. Кава була правдива і чесно зварена. Так казала про добру каву пані Ірена. Кава – то була її стихія. Саме пані Ірена обплутувала дім дерево шляхетними запахами кави, цинамону, парфумів, квітів. Запахами, що перебивали гіркоту підгорілої на пательній олії, запахи виворок і господарського мила, сморід каналізації. Від першого ковтка, а ворині щось дзенькнуло, немов краплина на дощу обринву. Вона намовчала лоба від подиву й несподіванки. Вона ковтнула ще раз, і відчула, як у неї всередині оживає дерево, як розгортаються прив'ялі листочки і набрякають бруньки, як у стовбурі. Починають пульсувати соки. У ній пробуджувалося древо, яке довгі роки спало в зимовій сплячці. І так довго, що Ірина вже й забула про його існування. Вона заплющила очі і ковтнула ще раз. Ось воно, древо, розгортає гілки, і ось розпукуються бруньки, з яких вилазять липкі квітки, а з них пізніше народяться плоди. Цієї миті Ірина відчула, що хоче притулитися до неголеної маджарянової щуки, вдихнути запах його сорочки і почути, його хрипкуватий голос. Цієї миті вона згадала той єдиний маджарянів поцілунок,